Xa, xa están moi avanzadas as pollas. Sí. E todo xa moi verde. Uh -huh. Pois, porque eso, eh, eso quer dicir que o tempo e as tepas pois tan, xa tan casavia preparadas para dar viño, non? Bueno, xa, xa empezan a mozar eh, onde van a estar os primeiros cachiños do albariño. Ah. A ver, hai que cuidarlos, claro, porque senón xa sabes. Hombre. Pero, que que agora, cando entra a floración, pois que estean, pois, canto uh -huh. máis coidadas, mellor, que non xes choiva, que non lle se teñan pedraza, todas uh -huh. esas cousas que hai que falar que a climatología, que non depende de nos, a ver. A ver, a ver, a ver. Pero, bueno, cando xa comeza, así malo será. <risa> bueno, levamos así como unha quincena, de verdade, que aquí temos unas temperaturas que xa orcilaron as 32 grados. Jolín, mhm. Eh, bueno, eh, mm, eh, eh, tú eres viticultora, pero as cepas son túas eh, ou tú traballas, eh, bueno, serán da familia, supoño, ¿no?, eh... Bueno, esas fillas de de dúas persoas galegas emigrantes, uh -huh. que son meu pai Domingo Valige que hoxe cumpre 83 anos, Jolín. desde aquí aproveito para mandar pois pues, as felicitacións, a okay. que soñachenta realmente, pero saqué un día especial pois uh -huh. non me allo aquí. Sí, sí. Y y miña nana Ángeles Martínez, que foi pois outra muller galega emigrante, e uh -huh. os dous se pois, estiveron primeiro en París, pero a empresa francesa destinó a meu pai Arabia. Ah. Durante moitos anos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 despois bueno. de tomar o relevo en novembro de 2011. Ah, porque aparte deso, de pisexete enóloga, non? Non, no, no, non, eu son viticultora de base sí. al que eu teño outras eh, adicacións. Antes, eh, traballaba patención pa á infancia e dependencia e, uh -huh. claro, o día que a miñanai, pois, pues, xa sabíamos que había que darlle relevo porque isto, dende claro. moi cativa. Entao, uh -huh. fun, compaxinando uh -huh. e adentrándome no mundo do viño, paralelo ah. ao meu trabalho uh -huh. persoal que xa eu tiña. hombre, tanto que sí, porque eh, o viño, sobre todo a cepa hai que tratala moi ben, non? Para que para que dê bon viño. Bueno, tamén dependen os chan, onde esté plantada sí. sí. Y... E, e como este, xa, claro, porque non é a mesma orientación sí. de interior, caixa, de cara ao mar, mm -hmm. os tan son outros, e non temos a sorte de vivir, pois, nun microclima bañados por, por tres ríos. Ah. O muño que o base, que o que pasa ao fondo da nosa casiña mm -hmm. pero polos laterais transcurre pola esquerda o río Tea e pola dereita o río Caselas. Vivo nese triángulo. Oh, mira, mira, eh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 que as persoas nín sempre, uh -huh. sempre queren o viño de uh, hai dous anos, nín tres anos, a uh -huh. que queren o viño da nada, e hai que pensar que o viño da nada ainda se ten que facer. E iso é un erro, pois a mellor un viño de hai dous tres anos está maravilloso, pero a xente está demandando xa o novo. Compreende. Claro, o viño novo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 Chegamos a que, bueno, eh, xa, xa no... Eh, Cando acaba xa non é... Eh, xa, xa de... Deixar o viño, vamos, rápido. Bueno, o viño xa sabemos como todo, ten que ter pois, unha armonía, a vera. Eh, eh, sempre ten que vera. Sempre hai algo ao redor do viño, sempre hai algo que vai entrando pouquinho a pouco. Porque se dedica o viño é arte Cada sí. persoa que lavora viño Está pois pues, ofrecendo un mellor Nadie eh? está a coidar unhas uvas Para non sacar un o viño Hombre. Todo mundo está deseando sacar a súa obra de arte uh -huh. Exactamente, sí, señor eh, Bueno, tamén escribe sobre o viño Os viños Bueno, é un Dá má luz galaica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 a afición de escribir xa que meu país estivo emigrante tantos anos en Arabia, daquelas non había teléfono como agora nin... claro, a nosa vida era a correspondencia, a comunicación con pai por carta claro sí. e entón pues, así é que comecei a escribir dende moi cativa uh -huh. e, pero tiraxete pola, pola poesía ou escrita en xeral? escrita en xeral, pero bueno Coletánea Poética Lusa Galaica sí. editouse eh, en 2018 o 13 de outubro. y mm. aí, pois, están parte dos meus poemas junto con outros cuentas mm. escritores de ambos países. Ah, de Portugal e eh, Galicia. Sí. Ah, moi ben, estupendo. Porque... Estamos na raia, porque xa sabes que sí. o único que nos separa aquí é o río Miño, hermano Estamos, <risas> sí. o P, de feito, pues nada, hai quince días estive en compartindo con eles a festa do albariño de Melgaso. Aha. Uh e -huh. agora para o 10 de xullo vai a ser a festa do albariño de Monsao, que so é cruzar la Ponte Internacional e <risos> están veciños meus porque claro. nada, eu vivo do centro de de Monsao a 4 km. Claro. <risos> Ten unha, non é unha ponte, dicimos que é unha rúa porque sí. realmente é unha rúa que nos separa ca ponte, non hai máis. Sí, sí.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 Muy ben, este... Lusa e Galaica E <risas> tantos viños, por iso, claro Tanto menciono, ornosos albariños De Galicia, Sombre. como os albariños De Portugal, porque sí. son verdes Do albariño, que sí, están sí. aquí na porta De Salvaterra, onde sí. eu vivo Si, sí, señor, si, sí, señor Eu que teño probado, pois, pues, era o viño verde <risas> Claro <risas> é, que, é que a súa, a súa denominación Aí, polo lado de Portugal É o viño verde sí. na, zon, na zona norte Con zona sí. Eh, eh, si, sí, na zona norte. Que, eh, por certo, está buenísimo. E se un bueno, me lloraron moitísimo, eh. Sí, e eh, sí. decir, decir que les foron píoneiros nos espumosos. Sí. Porque, si sí, a zona de Melgaso donde vai que fai espumoso. Nos uh -huh. aínda no estamos máis recentes, eh. Ah. Ah. Pero Melgazo xa hai moitos anos que ten...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 Que... Bueno o que falábamos antes que sexa é un clima atlántico Exacto, so, estamos moi próximos ao mar pero hai eh, por exemplo, o Rosal que sí. xa é unha das súas zonas máis de interior, que xa non toca tanto mar como pode tocar Palnez sí. pois é, claro a xente encanta o tipo de viño do salto Saltez uh -huh. pero o do Rosal moito porque xa non te ese toque tan salinos, é un viño máis mais amable, sí. sabe, non tan tantas acidezes, sí, claro. eh? ¿vale? Eh. Porque a influencia do mar no chan tamén vai, claro, que, sí. que estas cousas acontecen. Uh -huh. Porque como se suele dicir, eh, este viño é amable. Cando o probas claro. que non ten esa acidez. Claro que diciste antes, deixa asir. Eh, o, que hai que deixalo uidar. Porque por... se si estás a cousa non vai entrar a forza no, a non, ver, As cousas son para disfrutarlas saborealas, paladealas e eh... está a expresión da armonía que, que se conxude Por eso digo que eh, ao lado de un bon viño hai unha boa comida sempre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 A, a plantar o millo uh -huh. traían os bois as súas vacas todas as cousas que plantar uh -huh. abrían os regos cos, cos arados de labranza sí, sí. todo isto e despois Lógicamente aquí non faltaba un bo almorzo Hombre, que claro viña, Que viñan naqueles cestos, naquelas canastillas sí. O viño por garrafón sí E entón había que dar yo almorzo a xente que estaba traballando na leira sí, sí, Lógicamente además... Bueno, pois Todo isto vai acontecer esta fin de semana Porque hai dous anos Dende o proceso Dende de o principio da pandemia que non se fai Claro Pero voltamos con forza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 Pois pues ese é unha maravilla que teñamos acá, porque sí, porque, nos... porque terá tantísimas cousas que facer Carlos Branco e, e ao final di, pois pues vou máis sementeira. ¿Eh? É un domingo, porque o día que ven a ler o pregón é un domingo. Mira, ves? Uh -huh. Bueno, Monse, pois ao final foi un prazer terte aquí en Galegos Novaix, aquí de Radio San Boi.